Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala ahma ba'di Vajan abracjo poštovani sestri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Nastablamos našim redovnim predavanjem komentari shemo haditha Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam koji su zabilježeni u djema najvjredostojnijim zbirkama hadisa, a to su Buhari i najmuslimova zbirka. Nalazimo se u poglavlju o imanu, kitabu li imanu, gdje imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, zajedno sa imam muslimom, spominju one hadise koji, govore o istinama koje je obavezan svaki musliman da prihvati da čvrsto vjeruje u njih bez i malo sumnje. Na redu 47. hadis ove naše knjige koju komentarišemo, a to je hadis od Palhe ibn Ubejdullaha radijallahu ta'ala anhu, u kojem stoji جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد كجي دوشاوه چوفيك از نجدة أبلاستي نعرابسكم بلوتك كد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس رشتباني كسه يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقال كجي Čuli smo kako nešto priča i čuli smo mu glas, ali ga nismo razumjeli šta je govorio. Hatta dena, sve dok se nije primakao, fe iza huve jeselu anil islam, kad ono pita o islamu, Rasulullah a.s. Pa mu je Rasulullah a.s. rekao, kamsu salavatin fil jevmi val lejle. Kaže, pet dnevnih namaza ili pet namaza da klanjaš u toku noći i dana. Fekale, hel aleje gajruha? Kaže, jesam li ja obavezan da obavljam neke druge namaze van ovih pet spomenutih? Rasulullah mu reče, la illa an te tova. Kaže, ne, osim ako hoćeš dobrovolno da obavljaš neke namaze. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وصيامو رمضان رسول الله مو رجى إدى постش ميسيس رمضان قال هل علي غيره رجى رسول الله رجى آل اي چوفيك يسام بيه أبوزن دى постش ميسيس رمضان قال لا إلا أنت طوع رجى نه أسيم أكو هكير دبراه ورن تودا له رسول الله عليه الصلاة والسلام الزكات Pa mu je poslanih spomenuo zekat, a on je također rekao هل علي غيرها, jesam li ja obavezan da izdvajam iz mog imetka nešto drugo osim onog tačno preciziranog dijela zekatom? Kaže, لا إلا أنت طوى. Reče mu Rasulullah عليه الصلاة والسلام ne, osim ako hoćeš to dobrovolno da činiš. U drugoj verzi ovoga hadisa stoji فَأَخْبَرَهُ عَنْ شَرَائِ عَلْ إِسْلَامِ عَنْ شَرَائِ عِلْ إِسْلَامِ kaže e stoji da ga je Resulullah alejhi salatu vesselam obavjestio o znamenjima islama odnosno o temeljima islama o temeljima na kojima se temelji islam pa je on rekao wallazi akramaka bil hak tako mi onoga koji te je počastio istinom la la la wala anqus mimma فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْيَ Kaže, ja neću ništa oduzeti od onoga što mi je Allah propisao, niti ću dodavati ništa od dobrovoljnih ibadeta, uh, osim ovih koji si ti spomenuo, Rasulullah, o Allah upoznanjuće da su oni obavezni. فَاَدْبَرَ رَجُولُ Zatim je otišao čovjek, okrenuo je leđa i otišao i... Neprestano je govorio, tako mi Allaha, ja neću ništa dodavati na ovo, niti ću oduzimati. Pa je Rasulullah rekao, afleha in sadaqa. Uspio je ako bude iskren u ovome što priča. U drugoj vezi stoji da je rekao, dehala l'đenneta in sadaqa. Uči će u džennet ako bude iskren u ovome što priča, ako bude istinu rekao i ako se naravno bude pridržavao ovoga što je što je rekao. E, naravno, ovaj hadis je Imam Buhari rahimehullahu ta'ala spomenuo u nekoliko poglavlja na nekoliko mjesta. Pa je jedan od naslova koji je izabrao e, u svojoj knjizi sljedeći: Babu az-zakat min al-islam. Poglavlje o tome da je zekat Jedan od temeljih propisa i ibadeta u islamu pa je spomenuo riječi Uzvišenog Allaha dž.š.u: "Vama je naredeno samo da Allah obožavate, iskreno mu posvećujući vjeru, i da obavljate namaz i dajete Naređeno im je jedino da Allaha obožavaju čistom mu ispovijedajući i izražavajući vjeru. Sa so, čistim namjerama Želiti samo Allahovo zadovoljstvo. Shuafa, također čiste vjere bez primjesa širka. I da obavljaju namaz i da daju zekad, i to je ispravna vjera ili a to je ispravna, ispravna dakle ovaj vjera. Što znači da je din vjera koja podrazumijeva sjedočenje srcem svjedočenje jezikom ili ubjeđenje srcem svjedočenje jezikom i neophodno potvrda svega toga udovima svoga tijela ili svojim spoljašnjim dijelovima tijela, a dva ibadeta kojima se najviše manifestira pripadnost islamu jesu namaz i zekajat. Namaz i zekajat. Kao što ćemo vidjeti ovaj u nekoliko hadisa koje ćemo spomenuti večeras ovdje također Imam Buharija je spomenuo jedan naslov u svojoj knjizi koji glasi Babu u Džubu se i Ramadan obaveznost da se obavez obaveza je postiti mjesec Ramadan i riječi uzvišenog Allaha u kojima kaže ja ehu al-ladina amanu kutiba alejkumus sjiam Ovi koji vjerujete, propisan vam je post, post ili obavezan vam je post kao što je bio propisan i obavezan onima koji su bili prije vas da biste bili e, mutekje, odnosno bogobojazni. Ovim imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, kako kaže imam ibn Hajar, e, aludira da je išaret i smjernice, da je mjesec Ramazan ili post mjeseca Ramazana, prvi post koji je bio nama obavezan da ga postimo. I da je obaveznost posta počela time što je Allah šanuhu učinio obaveznim da postimo mjesec Ramazan, dok neki vele, učenjaci, to ćete naći u nekim citatima, da prije nego je uzvišeni Allah propisao da smo obavezni da postimo mjesec Ramazan, bila, bilo je obavezno postiti dan Ašureje. Deseti dan mjeseca Muharrama. To je prije nego da je propisan post mjeseca Ramazana. A kada je propisan post u mjesecu Ramazanu, derogiran je, je obaveznost posta dana Ašure, odnosno desetog dana Muharrama. Desetog dana Muharrama. Također, kada je u pitanju ova mesela odnosno ovo ovaj temelj slama spominju islamski učenjaci također obavezni post i dobrovoljni post za obavezni post je obavezno uh, donijeti namjeru i odluku u toku noći prije zore da će, se, da, će da ćeš obaviti i izvršiti taj taj ibadat taj ibadat Sada, da li je to dovoljno jedan pust za cijeli mjesec Ramazan ili svake noći, tu nema, nije, nije, dakle, tu veliki problem, tu je šarijat širok i ne treba oko toga mnogo cijepi dvačiti. Ali kada je u pitanju dobrovoljni post, dobrovoljni post, i kada, ovaj, onda taj nijet nije obavezan da se donese u toku noći jer je Resurulaha nekada osamnuo ili osamnuo bi, pa bi pitao ima li šta da se jede, oni bi rekli ne, njegovji ukućani, a on bi nastavio da posti, odnosno tada bi odlučio da posti taj dan. A također, dobrovoljni post se razlikuje od obaveznog posta i time što po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka može da se pokvari i da nemaš nikakvih posljedica, odnosno Konsekvenci. Što znači da kada god odlučiš da pokvariš dobrovoljni post, možeš to da učiniš, a nije si griješan kod Allaha, jer je Resulullah, alaihissalam, jednoj od svojih žena, a to je Đuwejrija, naredio da se iftani Uh, u petak nakon što je ona već bila krenula da posti dobor, dobrovoljni post toga toga dana hadise kod imama kod imama Buharije. Zatim također Rasulullah alejsallatu vesselam bi ponekad zanijetio da posti dobrovoljni post pa bi se pa bi se dakle ova iftari. Što znači da je veliku razliku napravio šerijat, vjerozakon odnosno zakonodavac U našem vjerozakonu između obaveznih ibadeta i dobrovoljnih i dobrovolnih ibadeta. Pa tako primjera radi obavezni ibadeti ili obavezni ibadet kao ovaj namaz. Obavezno je stajanje. Obavezno je stajanje, qiyam. Da bi ti namaz bio ispravan, a ti si umogućaš da stojiš, moraš stojati ili stajati. Dok primjera radi dobrovoljni namaz, možeš da klanjaš sjedeći, pa makar bi umogući da stojiš s tim što imaš duplomanju nagradu, ali nije si griješan da klanjaš sjedeći, dakle, ovaj nafil. Zatim Rasulullah, a.s.v. je klanjao nafilu na jahalici bez ruku'a, bez suđuda pravog ruku'a i prave sečdeje, jer je to nemoguće na na Devi učiniti a farzove nije na taj način nikako klanja Rasulullah alejhi salatu alejhi salatu vesselam. Također ovdje je Imam Bukhari, rahimehullahu taala spomenu i naslov kaže babu kayfa yustahlifu poglavlje o tome kako se zaklinje i na koji način se traži zakletva od ne od tamo neke strane za koju hoćeš da se uvjeriš da li ispravno odnosno istinu istinu govori iz kojeg dijela hadisa je ovo imam Bukhari rahimehullah taala uzeo iz zadnjeg dijela hadisa gdje on kaže wallazi akramak bil hak fakumi onoga koji te je počastio istinom neću ništa dodati niti oduzeti A također iz onog dijela kada Resurullah kaže ovaj on će zaista ući u džennet ako bude iskren u ovome, a u nekim verzijama, a gdje stoji da je Resurullah rekao, da je Resurullah nam rekao, uh, uspjeće tako mi moga oca ako bude iskren. Uh. Ovdje je jako zanimljiva stvar. O predajama ovog hadisa stoji da se Rasulullah alejhi salatu vesselam zakleo na različite načine. Jedno od tih zakletova jeste tako mi moga oca. Afla hawabihi in sadqa. Uslječe tako mi moga oca ako bude ako bude iskran. I kaže tako mi moga oca on će biti obaviješten i tako dalje. Tako dalje. E, A u isto vrijeme Resulullah kaže: "La tahlifu bi abaaikum", nemojte se zaklinjati vašim očevima. Zatim nemojte se zaklinjati tagutima, uh, onim božanstvima koja se obožava mimo Allaha, a također je Resulullah rekao ko se zakune nečim drugim mimo Allahom, on je učinio širk i također je rekao ko se zaklinje neka se kune samo Allahom dželle Kako on da spoji ti između ovih zabrana Resulullah reselatu I toga da samo on zakljao tako mi moga oca. Da li je dozvoljeno Rasulullahu da se kune, da se kune nečim drugim imao Allahom subhanatana? Nije dozvoljeno. Nije dozvoleno. Jedino uzvišeni Allah, Đelešanuhu, kao stvoritelj i kao gospodar, on ima pravo da se kune čime hoće i kako hoće, kojim hoće svojim stvorenjem i on se kune tako i sunca, tako mi mjesec, tako mi noći, tako i dana, tako mi zvijezde, Uh, tako mi tvoga života Rasulullahovim životom se kune uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'ala Ali Rasulullahu kao i njegovom umetu nije dozvoljeno da se da se zaklanju da se zaklanju ovaj stvorenjima ili nečim drugim ima Allahom subhanahu wa ta ta'ala kako on da spoji između ovdje zabrana i mu'menata je se Rasulullah alejhi salatu vesselam jasno zakne tako mi moga oca kažu islamski učenjaci Da je to bilo prije nego da dođe zabrana. Jedno objašnjenje. Prije nego da dođe zabrana o, o, za o tome da se ne smije zaklinjeti ničim drugim ima Allahum subhanom. To je jedno objašnjenje. Drugo objašnjenje jeste da je to bila uzrečica. Da je to bila uzrečica kod Arapa. A da se time nije ciljalo baš ono na što ukazuju te riječi. Ovo je jako bitno. Jer važi i za nas one zakletve primjera radi koje ljudi koriste kao uzrčicu kao pošta palicu u svom govoru zaklinju se nerazmišljajući ne obraćajući pažnju pažnju dakle ovaj taj zakletvi i ne ciljajući u stvari zakletvu dakle ta zakletva nema nikakvo utemelenje. i ona nema nikakve posljedice ako se ako se dakle ovaj prekrši I to je naravno nešto, što je bilo, što je bilo uh, ovaj uh, prisutno kod, kod Araba. Mada, musliman. ne bi trebao da, da, se, da se kune osim u ozbiljnim situacijama, osim sa svjesnošću i sviješću, šta to znači i kada se zakune, da stoji zaista, da sto zaista i za toga. Kako se zakletva ovaj izražava, Izražava se sa jednim od tri harfa. Sa jednim od tri harfa. Sa slovom ba, sa slovom ta i sa slovom vav. I te vrste zakletvi su poznate muslimanima ovog područja. A to je sa vav vallahi. Ona je, to znači takom i Allaha. Ili biljahi i tallahi naši stari primaradi, kad bi bila neka ozbiljna situacija, oni bi se zakljeli tako, Wallahi, Billahi, Tallahi. Možda se čuli od starih ljudi da se tako okljeli. To je, dakle, utemeljeno jer sve tri vrste zakljetvi su spomenute u Kur'anu. Su spomenute u Kur'anu Avimušan. Uh, gdje uzvišen je Allah subhanahu ta'ala govori o uh, Jusufovoj braći i kaže, Tallahi laqad athara kallahu alejna. Tako nam Allaha, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, te je uzdigao iznad nas. Uzdigao te je iznad nas. Uh, zatim, također, spomenute su, spomenute su i ove druge dvije vrste uh, zakletvi sa slovom uh, ba, a uh, to je, Kalu te kasemu billahi, rekoše, rekoše, Uh, oni su se Allahom zakleli između sebe Billahi i također uh, Wallahi Rabbina kunna šrikin spomenuta je ova vrsta zakletve kada će mnogobošci reci, reći na sudnjem danu Wallahi Rabbina tako nam Allaha naše gospodara mi nismo Allahu širk činili kao da Allah tala, ne zna ovaj, šta su oni radili nego nego da oni se Allahu subhanahu wa ta taala kunu ali to su dakle zakletve koje neće imati nikakvu utjecaj kod Allaha dželle kao što se kao što i zakletve munafika inače zakletve najviše ko koristi jesu munafici jesu munafici jer njima zakletve služe za zaštitu i ovaj eh, zastor i štit da se ne raskrinkaju i da eh, ne budu obrukani i ovaj obejanjeni da su lažovi. Je dozvoljeni Allah subhanahu wa na nekoliko mjesta u Kur'anu kaže: "I ta'khudu aymanahum jannatan fa saddu Oni su uzeli svoje zakletve Djunne, kao zaštitu i štit i na taj način odvraćaju od Allahovog Žešanov puta kada ih pozoveš oni kažu tako nam Allah, Allah i Billah i tako nam Kur'an i tako da ne njihove zakletve nemaju nikakvu nikakvu dakle Težinu žele na taj način da obmane vjernike da slažu vjernike i da slažu Allaha pa će se čak i na sudnjem danu kleti jer će munafici munafici su obmanjeni Time što ih je Allah Žešanuh ostavio i dozvolio im da budu sa vjernicima u safojima, u namazu, u džamijama, na hađu, u džihadu i tako dalje. Time što su se računali dio vjerničkog tabora i na sudnjem danu će oni tako pomisliti ha, mi uspjeli u ovoj pravari. Nevjernici će otići prema džehrenovskoj vatri, a munafici će ostati zajedno sa, sa vjernicima. I taman kada pomisle da su uspjeli u prevari da prevara i vjernike i Allaha dželle šanehu Allah subhanahu wa ta taala će se otkriti vjernicima otkriće svoju e, podkolenicu pa kada vjernici budu vidjeli veličinu Allahovog subhanahu bića Allahu dželle Allahove ovaj e, moći, zmojsava i savršanosti oni će svi Allahu sve što učiniti e ovdje se mu munafici razotkrivaju njima se kićma ukočuje Ovdje im se kičma koči. Nema sećde Allahu dželle Tu će moći sećdo Allahu džalaluhu učine samo oni koji su je iskreno činili radi Allaha subhanahu wa na, na ovom svijetu i naravno tu blivaju razotkriveni nad pred cijelim čovjekanstvom. A imali veće, a imali veće bruke od toga. A imali veće bruke od toga, zaista nema. Zatim Ima puno hadisa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ukoima neki ashabi pitaju a onim odgovara. Pitaju o islamu a onim odgovara. I razlicito je odgovarao Rasulullah alayhi salatu wa je spomenuo da je islam obavljanje namaza, davanje zekjata, zatim post njeseca Ramazana i izdvajanje petine od ratnog plijena. Kao što je slučaj u hadisu od Ibni Abasa, kada mu je došla delegacija Abdul Kajsa. Zatim negdje je Resulullah Ali Hs. spomenuo namaz, zekat, samo namaz i zekat. A negdje je Resulullah a.s. spomenuo i namaz, i zekat, i post, i hadj, i šehadet. Kako ovo islamski učenjaci objašnjavaju? Posto je dva objašnjenja. Prvo objašnjenje jeste da je Resulullah a.s. davao ove odgovore shodno tome šta je bilo objavljeno od ovih propisa. Pa... U većini slučajeva Rasulullah spominje hajđ, jer je Hadž objavljen 9. ili 10. godine po hijđri pred samu smrt Rasulullah Muhammeda a.s. A neki islamski učenjaci kažu, mada jedno i drugo mišljenje su uh, ispravna ili je ispravno, jer nema kontraditornosti, Da je Rasulullah, alejselatu vesselam odgovarao sgodno stanju čovjeka koji pita. Sgodno stanju čovjeka koji pita. Uglavnom je spomenuo zekat i namaz u svim situacijama, u svim situacijama. A ako primjera radi, ne bi spomenuo zekat onda bi to znači da onaj koji pita nije obavezan Rasulullah bi znao da on nije obavezan on mi opštajne bi to ni spomenuo ili ne nije obavezan nije obavezan hađ, njemu ili tome ili tome ovaj slično e, što se tiče namaza i zekjata oni su uglavnom usmjereni u svim rivajeticima u svim rivajetima jer je jer, su, jer je obavljanje namaza i zekjata Jedan od najvećih dokaza pripadnosti islamu. Pripadnosti islamu. Iskrenosti imana, odnosno odnosno vjere. Jer osvišen je Allah dž.šanu također spominje namazi zakat. U Kur'anu pa kaže: "Fe intabu wa aqamu s-salata wa Za mnogobožce. Kaže ako se pokaju od širka mnogobožstva i nevjerstva I počnu da klanjaju namaz i daju zekat, on da su oni vaša braća. Tad su vaša braća, jer su se dokazali kao muslimani i kao vjernici. Također u drugom ajetu također usuri te obvezu šanja Allah šano kaže: "Fe intabu wa aqamu ssalata wa atu zekata fa khallu sabilahum." Kaže, ako se pokaju i pošnu da klanjaju i, oba, i daju zekajat, onda se nemojte ne više boriti protiv njih. Što znači da oni, eh, oni ljudi ili one skupine koje se odluče da odustanu od namaza i zekajata, organizirano i da bojkotiraju obavljanje namaza i zekajata u eh, zemlji ili u mjestu koje je organizirano, po poredku i šerijetu gospodara svih svjetova, vođa te muslimanske zajednice je obavezan i borbu čak protiv njih da povede, dok se ne vrate obavljanju ova dva velika znamenja Islama. I zato o primjera radi. Je Ebu Bekr radijallahu ta'ala Anhu ispravno postupio. Kada mu je Omer rekao, on je odluč, odlučan bio da će se boriti protiv onih koji, koji, koji odustanu od davanje zekijata. A onda mu je ome rekao, o, Allah, o uh, emir al-muminin, o, vođo pravovjernih, zar nije rekao Resuru Allah, a.s. Naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne kažu la ilaha illa Allah. A kad kažu la ilaha illa Allah, oni su se zaštitili i ja više nemam pravo da se borim protiv njih. To je Resuru Allah rekao. A Ebu Bekr kaže, tako mi Allaha Allah, zaista je, ovaj pravo i metka zekat. Pravo i metka je zekat. I kaže, ja ću se boriti protiv onoga ko pravi razlik između zekata i namaza. A u drugim hadisima, koji je Ebu Bekr nije znao, nije čuo, stoji da je Resuru La rekao na ređenom je da se borim protiv ljudi sve ne budu rekli la ila illa i dok ne budu obavljali namazi i davali zekat. Što znači da je Ebu Bekr radijalahu ta'alianu bio u pravu. Bio je, dakle, ovaj upravo. Dok ovi drugi ibadet, kao što je post mjeseca Ramazana, kao što je post mjeseca Ramazana, dakle, to je nešto što je unutrašnje. Nutarnji ibadet. To samo Allah subhana wa tada može da kontrolira. Isto kao što je abdest, isto kao što je kupanje od džanabeta ili od džunupluka, to čovjek regulira između sebe i svoga gospodara. Ali ovi ibadeti Onaj ko se deklarir, deklariše i ko želi da bude musliman, ovo mora da je jasno ispolni i ovo su vanjski, dakle ovaj uh, vanski vanski Zatim uh, kada ako neko ostavi šahadat, ako neko ostavi uh, šahaditi uslov, uh, kada u pitanju šahadit svedočenje jeste, da naravno čovjek bude ubijeđen svojim svojim ovaj srcem i da posvjedoči to šahade. I da posvjedoči šahade, odnosno istine, odnosno pripadanje, pripadanje islamu. Neko će reći, da li je dozvoljeno samo da vjeruje srcem, da vjeruje srcem, bez da svjedoči, da je čvrsto ubijedjen srcem, ali bez da posvjedoči. Bez da posvjedoči. To su rekli, e, zabludjeli e, ovaj, ljudi koji su predvodili različite frakcije, kao što je Džem ibn Safuan, I mnogi drugi koji su uzeli ovaj stav od njega, koji su, a, a, on, je, a on je zastupao, da je dovoljna spoznaja srcem. Dovoljna je spoznaja. Samo da spoznaš srcem, pa makar ne rekao, pa makar ništa ne posvjedočio i ne potvrdio, tijelom kaže dovoljna je spoznaja. A ne, drugi su rekli ne samo ta sdik, dovoljne je vjerovanje. Vjerovanje, dakle, na ovoj srce. Međutim, to nije ispravno, braću. To nije ispravno. Mora da se izjasni, da se posvjedoči. Jer ovi sa ovakvim mišljenjem, naravno, oni ruše cijelu vjeru. Jer iblis la'anetullahi aleihi, iblis la'anetullahi aleihi, on vjeruje i on je spoznao, on poznaje Allaha subhanahu wa ta ta'ala bole mnogo, možda bole nego mnogi ljudi na ovoj, na ovoj zemlji. Jer on se kune Allahom subhanahu wa ta ta'ala, On se kune Allahom, subhanahu wa ta'ala. I nije nevjerstvo samo neznati, nego je nevjerstvo i odbiti. Ima, ima vid nevjerstva koji se izražava odbijanjem. I bliz nije nevjernik zato što nije spoznao i znao onda. Naprotiv, eba, kaže uzvišenja Allaha subhanahu, eba was takbara, on je odbio i uzoholio se. I uzoholio se. To je razlog njegovog nevjernstva njegove i njegove dakle ovaj propasti. Kada su u pitanju zekat, hadž, namaz i post, eh, onaj ko naravno eh negira obaveznost ovih ibadeta, ne može se smatrati, ne može se smatrati muslimanom. Ali većina muslimana ili većina ljudi ne negira obaveznost ovih znamjenja i ovih temelja šarijata nego šta nego iz i nemara ih ne obavljaju mada su i tu islamski učenjaci jako rigorozni i strogi i oni kažu da onaj neki kažu da onaj ko ko ovaj izjednosti ne obavlja bilo koji od ova četiri ovaj šarta islama po zekat namaz hadž on izlazi izlazi dakle ovaj izjre neki su rekli pak da samo onaj ko ovaj ne obavlja namaz da je taj eh, ovaj izlazi iz vjere a neki eh, pak su isto rekli i za ona onaj ko ne obavlja namaz i zekiat tako dalje međutim ono što je bitno nama da znamo u ovom, iz, eh, u ovom eh, momentu ovdje i, i, i ovoj oko ove tačke jeste koliko su bitni ovi teme islama jer da nisu bitni ne bi bili teme i ne bi Rasulullah Muhammed aleyhi salatu vesselam da dakle, ovaj ovoliko ovoliko isticalo. Ono što je jako bitno jeste da se din sastoji iz tri stepena. Ovo je mnogo važno. Jer kada je Djibril aleyhi salatu vesselam došao kod Rasululla aleyhi salatu vesselam i pitao ga o islamu, odnosno pitao ga O islamu, o imanu i ihsanu. Resulullah mu odgovorio i nakon što je otišao Resulullah, šta je rekao? Došao je da vas poduči vašem dinu. A din je vjera. Šta naš narod kaže? Din i iman. Ja rabi da preselim na ahiret sa dinom i sa imanom. Ili samo sa dinom jer dinog uhvata tri stepena. To su islam, iman i ihsan. Islamski učenjaci kažu da je islam vanjsko očitovanje vjere, spoljašnje očitovanje vjere. Kada čovjek izgovori šahadet, kada počne da prakticira i kada tek ulazi u islam. Ovo je prva stepenica i ona je neminovna i ona je jako potrebna. Ali ne znači da onaj čovjek koji izgovori šahadet koji krene da prakticira i počne da klanja i zekija da daje sve, što je potrebno, što se traži od njega, od ovih e, temelja ili šartova islama, jedan minimalni e, stepen imana se nalazi u njemu. Međutim, iman ili vjera u nije ušla u njegovo srce u potpunosti. Tako odmah i tako brzo. Zato uzvišeno je Allah subhanahu wa ta'la kaže za one, ovaj, za بدوين قلت الأعراب آمنا ركوش بدويني مي ميسمو ايمانو شتا يم كاشو زيشنية الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلامنا نه يوش يش مي نست دوولوا ايمانو نغرسيت ميسمو ايمانو تك ست ушلي ولم يدخل اليمان في قلوبكم يش ايمان كتر بانيه اوشو باشي سرط Dilo imana jeste onoliko koliko je potrebno da postanete muslimani, ali u potpunosti ne još. Što znači da je iman veći stepen koji treba da se ovaj postiže da s trudom, naporom, što više i badeta učenjem, spoznajom, dokazima i tako dalje. I onaj ko se trudi, Allah što će mu otvoriti? A to je ono kada osjetiš osjeti slast imana, kada ti se mili, kada ti, je, kada ti raste vjera, kada ti se povećava iman, iman u tvome srcu i u tvome životu. Ljutim, ni tu se ovaj, zakonodavac ne zaustavlja, nego traži od vjernika da ide ka idealu, ka savršenosti, ka potpunosti, ka vrhu. A to je ihsan. Ihsan znači savršenstvo ili perfektnost. Da nešto perfektno izvršiš i obaviš i, i upotpuniš. A to je najveći stepen vjere, kao kaže Resulullah s.a.v., da obožavaš Allaha dželešanuhu kao da ga vidiš. Zamisli sada sebe. ka svako od nas zamisli sebe. Kako bi se ponašao u drami, na ulici, u kući, u školi, gdje god se nađe, a da ima mogućnost da gleda u Allaha s.a.v. Ja robim. Kak, kak, kako bi naše ponašanje bilo? To je vrh vrhova. Dakle, najveći vrh ihsana. A malo niži stepen ihsana i ovaj najpotpunijeg djela ili stepena vjere jeste da ako ne možeš tako da se ponašaš, onda se ponašaj imajući pri sebi svijest i znanje, i na pameti, da ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Ako ti Allaha subhanahu wa ta'ala ne vidiš, on tebe vidi. On tebe ovaj vidi. I zato je, ovo je, dakle, pole, ovo je pole, koje nema kraja. I zato uzvišeni Allah lišano od nas traži, da se uvijek, ture, da uvijek idemo naprijed. Naprijed. Li men ša'a minkum an je teqad deme, Jer samo su dva stanja kod svakog čovjeka. Ko od vas hoće da ide naprijed, ide da se vraća nazad. Od nas se traži uvijek da idemo naprijed. Naprijed. Da napreduješ u vjeri. A u ovog primjera radi jedno te isto stanje, ali nema u stvari tog jedno te isto stanje. Jer ti kada misliš, e, ja sam stao, ja obavljam pet dnevni namaza, znam ovo što znam, pročitao sam ovo što znam, naučio sam ovo što sam naučio i tako dalje, To je to. Ne, ti se vraćaš, ali ne osjećaš. Mnogo se vraćaš nazad, ali ne osjećaš. I zato od nas se traži da uvijek idemo napredu. uvijek napredujemo. Da uvijek napredujemo. Kao što kažu za imama Ahmedu, oni koji se družili sa njim, kaže svakog dana, za ostale imame iz ovog vakta ili učenjake, kaže svakog dana a, bismo primijetili kod njega da mu se povećava znanje, Da, što da, da, da, da nove hadise uči, nove citate, nove informacije, ali uporedo sa znanjem i djelom. I djelo. Kažu imam Ahmed rahimehullah taala, da nije imalo on jednog hadisa koje je on znao napamet, a da nije postupio po njemu makari dampul. Makari dampul da on je znao na stotinine, stotine hiljada hadisa, ne kari milion sati, svim verzijama i redostovnim i slabim hadisima i tako dalje. I tako dalje. E to je stanje koje se od nas traži. To je stanje koje se od nas, dakle, e, traži. I e, čuo sam jednog e, učenjaka današnjice koji je e, po prvi put, e, makar e, many bilo da čujem, takvu analizu stanja umeta Muhamada, sallallahu alihi wasallam. I on kaže, kaže... Problem u metu Mohameda, ali jeste što zadovoljili samo sa islamom. Samo sa ovom prvom stepenicom. Alhamdulillah, ja sam posvjedočio, laj, ponekad klanjam, tako dale pokoji namaz, kad dođe mjesec namazan, toku godine, hare, to je to. Ali ne, ne idu šta, ni ne idu, ne trude se da popravljaju svoju vjeru ka imanu, ka jehsanu, da uvijek idu naprijed. I to kada vidiš, to je zaista tako. Muslimani danas, najgori musliman kada ga pitaš voliš li Allah i poslanika, on kaže volim. Ali kada vidiš njegovo ponašanje, to je katastrofa. On ima imana možda u sebi. Ali i Islama, tu najnižu deređu i najniži stepen, jer je on to ima, međutim, to nije što se traži od nas. I zato uzvišen Allah subhanahu wa ta'la kaže هل جزاули ihsani ili ihsan. Nagrada za perfektnost i za sršenstvo, i za trud u vjeri, napor, jeste ihsan također perfektna nagrada od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer je al-đazao min džinsil amel. Nagrada je od one, vrste, od one vrste dijela koju koju činiš. Od one vrste dijela koju dakle ovaj činiš. U tom smislu, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam popravi stan, da nas učini od onih, koji uvijek idu ka Allahu subhanahu wa ta'ala, a svi mi putujemo ka njemu, dželle wa ala, ali od onih koji putuju ka njegovom zadovoljstvu i naravno uvijek napreduju jer ovo vrijeme ili, ili dani koje prođe, koji prođu, oni se više nikada ne mogu vratiti i ne može se u njima više ništa učiniti od dobrih djela. Allah žašanohu da vas nagradi, da nas učini od onih koji slušaju uh, govor, zatim slide ono što je najlepše od njega. Zaista je on subhanahu wa ta'ala uh, kadar, to da učini i on je plemenit i dobar prema svojim robima. Hvala neke uzvišeni Allah i neke salava salam surullahu Muhammeda salam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta ta'ala.